Câteva reflexii ale biografului lui Zaharia Slichter. Singura retorică acceptabilă, o practică acela care ține un nesfârșit, patetic discurs despre faptul că nu vrea să-și spună taina. deși taina lui în fond nu interesează pe nimeni și nici nu există, poate, decât ca o simplă consecință a refuzului destăinuirii. Clipa nu e trăcătoare, ideal vorbind, ci absolut imobilă. Din perspectiva ei, anii trec mai repede decât lunile, lunile decât săptămânile, săptămânile decât zilele, iar secolele pierd într-o goană de-a dreptul nebună, într-un vălmășag și o spulberare fără rost. Unii visează să-și pună în lumină capacitatea de a deslega enigme, alții capacitatea de a inventa enigme. În sfârșit, sunt și câțiva în stare și de una și de cealaltă, care vor să arate că o enigmă poate fi pur și simplu păstrată.